що краса не випустить їх свого ніжного полону, а замовкає пісня, і вони знову звірі, лаються, гніваються, ненавидять один одного, готові вбити за дрібниці. Чому так, Ісідори? То одвічна таємниця людського роду Гіпатіє. Ми пливмо до Афін, щоб розкрити її, щоб знати, як діяти, де шукати шляхів, це правда, правда, Ісідоре. Все буде гарно, все буде любо. Засни, моя, красуне, і хай тобі присняться ласкаві сни, а я оберігатиму тебе. Засни, моя па, минає два дні і дві ночі. Уже десь недалеко кріп, а там і до Афін рукою подати. Та примхливі вітри неслухнянні, гніваються і Посейдон з бурі, хвилює неосяжну поверхню вод. Натужується вітрила, тріщать, і господар судна велить спустити їх, а сильніше налягти на весла. Раби проклинають неровистих богів, а християни нишком моляться своєму Господові, що послав їм добру погоду, не слухаються богині благані проклять. Буря навісніє, смерчі ходять над морем, ніби казкові дракони граються між собою на захмарених просторах. Насувається ніч, страшна, тривожна ніч. Хвилі, як гори, котяться на корабель, загрожують поглинути мізерну посудинку. А вона змагається, не дається, вперто прямує вперед у пічму. Кудлаті хмари шалено мчать над морем, їх безжалісно шмагає ураган, рве, шматує на частки, і вони інколи розступаються. Тоді на розлючене море кидає стрібні промені селена, заварвлює корабелю містичні тони, зціплюють зуби раби гребці, працюють уже не за страх, а за совість, бо знають рятунок в їхніх руках. І господар не лається, не б'ється, а поноро й суворо стоїть біля керманича похмурого велетня. Хвиля заливає їх з ніг до голови, дарма. Треба міцно тримати правило, щоб не схибив корабель із вірного шляху. Знає кількіець велет, куди йде судно знає, навіть заплющивши очі за якимись лише йому одному відомими ознаками. І з гіпатією в каюті. Жалібно стогне днище корабля. І дівчина тривожно поглядає на юнака. Він зовні спокійний, найменшого остраху не прогляне в чорних очах, але гіпатія знає, її товариш тамує страшну тривогу. У віконечку чорно срібної мла. Розлючені океаніди плюються отруйною піною, співають урочистий гімн перемоги. Гіпатія прислухається і дивується. Яка могутність, яка стихійність. Що людина супроти такої потуги? Навіщо вона? Десь над головою чуються люті крики, стогін. Чи то, може, здається? Може, то гук бурі? Рвучко відчиняються двері. На порозі у світлі смолоскипів з'являються чорні постаті. моряки важко дихають. Не видно їхніх очей, лише зловісні тіні під бровами. — Чого вам? — грізно запитує Ісідор. — Господар кличе, біда, — хрипко промовляє моряк. — Що сталося? Він скаже, ідіть обоє. Ісідор бере дівчину за руку, притримує її за плечі, веде по вузьких східцях на палубу. Ледве він встигає вийти на гору, як на них накидається зграя людей. І Сідор люто закричав, вихопив з-під плаща короткого бойового меча. Зграя розскочилася. Почулася брудна лайка. І Сідор захистив дівчину широкими плечима, притуливши її до борту, сторожко озирався, судорожно вдихаючи в вологі салони повітря, що сталося, хто на них нападає. За вийшов велет кількість Широко, розкорячивши ноги, зупинився перед юнаком. Хижо блиснули зуби, обличчя моряка було страшне в променях селени. Гей, хлопчику. крикнув він, покриваючи свист бурі. Одійди убік. Нам ти не потрібний.